Rugăciunea a treia, în duh și în adevăr, Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, rostește în noi să fie lumină, ca semn că lumina noastră pierdută prin păcat, din soarele Tău în noi ai recreat, cuvântul Tău în noi ființă a luat. Taina sufletului nostru ai luminat, piatra mormântului nostru ai dedicat. din somnul păcatului ne-ai înviat. Minunea învierii Domnului cu noi ai repetat și în sufletul nostru a intrat. Împlinește pentru noi făgăduința Domnului și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Fiindcă ne-ai iubit și ca pe Fiul Cel rătăcit ne-ai primit pune în noi lumina Duhului Înțelepciunii, ca să aflăm taina sufletelor noastre. Arată-ne prin Duhul înțelegerii, trăirea cuvintelor Sfintei Evangheliei. Înalță Duhul nostru prin Duhul Tăriei pe calea cea luminată la cer. dă prin Duhul Sfatului făgăduința, pacea mea o Alungă prin Duhul Bunei Credinței de la noi, demonii, și dușmanii ascunși în sinagogile satanei, dar și în trupurile noastre. Văruiește-ne prin Duhul cunoștinței, darul deosebirii Duhurilor și taina trezviei. umple ne de râgna ta sfântă prin Duhul temerii ca pe sfinții tăi. fă poporul tău cel sfânt și împărăția ta cea preoțească.